Livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum Capítulo 3 Os Benefícios do Jejum que Transforma Vidas Quase todo cristão com quem conversei tinha alguma questão e alguma ideia errada sobre o jejum. E é com tristeza que afirmo que o jejum é uma das questões mais mal compreendidas na Bíblia. Conforme a palavra de Deus, há benefícios incríveis que você recebe por meio do jejum. No livro de Isaías estão listados 12 benefícios específicos do jejum que Deus deseja. Podemos ver Isaías 58, dos 6 ao 12. Isaías 58 é um dos melhores capítulos da Bíblia sobre a questão do jejum. Eu poderia escrever sobre essa passagem por diversos capítulos ou até mesmo o livro inteiro. É maravilhosa. Há 12 benefícios específicos do jejum que Deus deseja. Listados nessa passagem, a primeira, revelação, segunda, cura e integridade, terceira, justiça, quarta, a presença, a glória, sheikná de Deus, quinta, orações respondidas, sexta, direção contínua, sétima, contentamento, oitava, refrigério, nona, força e décima, obras que permanecem, como um fluir eterno da primavera. 11. Educação e gera de gerações futuras. E 12. Restauração. Como de fato funciona o jejum? Não tenho todas as respostas porque esse é um dos grandes mistérios divinos, mas posso compartilhar o que aprendi até agora. Por alguma razão, os demônios não se sentem à vontade quando os cristãos começam a jejumar. Sabemos pelas escrituras que muitas das doenças, indisposição, problemas mentais e problemas crônicos de comportamento que afligem a humanidade são instigados ou perpetuados por forças demoníacas que desejam entorvar o povo de Deus e atormentar a sua maior criação. Constantemente recomendo às pessoas que estão buscando a cura no Senhor que jejumem antes de vir ao culto de cura. Aqueles que ouvem esse conselho frequentemente recebem a cura sobrenatural do Senhor muito rapidamente. Digo às pessoas, se seu parente vem à igreja, peça de antemão que ele jejumem. Peça que beba suco ou coma uma salada. A prática de algum tipo de jejum é importante porque demonstra certo desespero e certa determinação de tocar o Senhor, que é a única fonte de toda a cura. Os demônios não podem permanecer por muito tempo quando uma pessoa jejua, porque para Deus, jejuar cria uma atmosfera que acolhe o santo e repele o não santo. Por isso é que os espíritos demoníacos não se sentem à vontade ao redor de uma pessoa que jejua. Um pastor ou um ministério que está atuando no ministério de cura e libertação, de qualquer espécie, deveria tornar o jejum parte de seu estilo de vida. É o equivalente espiritual de um atleta que treina em uma academia. Quando jejum você procura a face de Deus. Então ele começa a dar a você uma autoridade, a da intimidade com ele, que os demônios reconhecerão e temerão. Lembro-me de, logo no início do meu ministério, ter recebido um telefonema de dois pastores pentecostais. Eles disseram, irmão Márcia, estamos com problemas, estamos orando por um homossexual e de repente ele começou a falar com uma voz estranha e dizer que gostaria de ter comunhão conosco. Sentimos o um maligno ali e estamos com muito medo, por favor venha nos ajudar. Vocês são homens de Deus, eu disse, vocês têm autoridade, é só expulsar o demônio dele. Entretanto, outra vez me disseram que estavam com medo. Mas vocês são pastores, eu disse. Os homens continuaram dizendo, por favor, irmão Mach, precisamos de sua ajuda. Finalmente eu concordei Eles me ensinaram como chegar à casa onde estavam e me disseram, por favor, entre pela porta dos fundos. Eu fui até a casa e entrei pela cozinha. Ouvi um som abafado atrás de uma porta, quando procurei o que seria aquilo. Encontrei os dois pastores escondidos no armário de vassouras e perguntei, o que vocês estão fazendo aí? Eles simplesmente foram à direção à parte da frente da casa e disseram, ele está lá. No instante em que entrei na sala onde aquele jovem estava, pude sentir o poder das trevas. Um demônio já havia se manifestado e era um demônio bem forte. Eu estava em jejum e entrei na sala. Um rapaz que estava em pé, como se estivesse esperando uma chance para intimidar alguém novamente. Logo que olhei para ele, percebi alguma coisa me olhando de volta. Algo em seus olhos que não era dele. Uma personalidade diferente estava presente. Uma personalidade malia mani, maligna e demoníaca. Pude ver que aquele demônio havia se manifestado. Ele literalmente estava perturbando o jovem. Dava para perceber isso porque todo semblante do moço havia sido transformado em uma máscara demoníaca. Ele me olhou e disse com tom incrivelmente demoníaco a ah, outro homem. Entre, gostaria de ter comunhão com você. Agora era a minha vez de falar pelo poder do Espírito Santo. Você quer ter comunhão comigo? Você sabe o que diz a Escritura? Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, o demônio, você consegue dizer o sangue de Jesus? E naquele momento a coisa que consegui apenas a única coisa que consegui era apenas rosnar. O tom arrogante desapareceu instantaneamente. Demônio, diga o sangue de Jesus agora. Vamos. As mãos do homem começaram a se contorcer e eu podia ouvir o estalar dos seus ossos. Os tornozelos do moço começaram a se contorcer e ele caiu no chão e começou a ter convulsão. E eu disse, pare de fazer isso, diga o sangue de Jesus, diga agora. Finalmente ele começou a balbuciar o sangue, então parecia que o moço havia começado a regurgitar e o demônio saiu. Voltei anos depois para aquela região e o homem bateu à porta do hotel em que eu me hospedava. Lembrava-me daquele rosto, mas a última vez que havia visto o homem, ele estava deitado no chão e dois ministros estavam amontoados em um armário de vassouras. Dessa vez ele disse, irmão Chávida, gostaria de lhe apresentar uma pessoa. Afastou-se para o lado e pude ver uma jovem que estava com ele. Somos casados há cinco anos e gostaria que o Senhor soubesse que naquele dia, quando orou por mim, Fui totalmente liberto dos desejos homossexuais, Deus seja louvado, Jesus é meu libertador. Outro dia eu estava ministrando no culto da manhã em uma de uma igreja em uma universidade e havia acabado de terminar uma temporada de jejum e oração e os cultos estavam indo muito bem. No templo de um, uma grande igreja, o altar era tão grande que acomodava centenas de pessoas de uma vez, E sentia que o Senhor queria abençoar todo o público de uma vez. Então pedi que todos viessem ao altar, como o Senhor derramou a sua unção sobre o povo. Muitos estavam caindo ou respondendo à presença do Senhor de maneiras diferentes. Bem no meio do culto, o Espírito de Deus me impediu a dizer, «O Senhor me diz que aqui existem 12 homossexuais e lésbicas. Se levantarem suas mãos e se arrependerem agora, o Senhor libertará cada um de vocês». Dois irmãos se levantaram instantaneamente. Oito daquelas pessoas eram lésbicas e quanto quando levantaram as mãos de repente, parecia que haviam sido jogadas no no chão pelo golpe de um martelo. Sabia que o Senhor queria fazer mais, então fui até onde estavam deitadas no tapete. Não sabia muito a respeito de lésbicas, achava que todas usavam um corte de cabelo masculino, jeans, controlavam as pessoas ao seu redor. Uma jovem admitiu que era lésbica, mas contradizia todo o estereótipo, estereótipo habitual. Era uma linda jovem, loira de 21 anos, mas quando olhei para ela, seu semblante era trevas. Eu lhe disse, você está sendo liberta de um demônio da morte. Na verdade, é um espírito suicida. Você tentou se suicidar recentemente, não é mesmo? Ela começou a chorar e enrolou as mangas longas do vestido que usava para me mostrar as nítidas cicatrizes de quando ela havia tentado cortar o seu pulso há duas semanas. Naquele exato momento, sob o derramamento da unção divina, a jovem foi totalmente liberta do espírito suicida e do espírito de lesbianismo. Um ano depois, quando voltei à igreja, fiquei feliz ao ver que aquela irmã estava desempenhando papel-chave no grupo de louvor. Ela veio até mim com, com um grande sorriso no rosto e orgulho, orgulhosamente mostrou minha a foto e disse «Queria que o Senhor soubesse que me casei há três semanas. Esse é o homem com quem casei. Agora estou servindo ao Senhor. Gostaria que você visse as pessoas que vivem em escravidão ao seu redor. Estão falidas, machucadas e desesperadas sobre influências demoníacas. Os psicólogos não conseguem ajudar nem mesmo os psiquiatras. A palavra de Deus diz que essa espécie não sai com uma simples ordem em nome de Jesus Cristo. Ele sai apenas por meio da oração e jejum. Isso, meu amigo, é o que o Senhor está pedindo que façamos. Você quer pagar o preço de libertar os cativos? Você quer libertar os cativos na sua igreja, na sua vizinhança e na sua cidade? Não deveríamos ficar satisfeitos apenas com isso. Há julgos malignos, desesperadores e regimes demoníacos chocando-o o povo de, os, po, os povos das nações quero que a igreja de Jesus se levante pela glória de Deus estou cansado de ver um cristão atrás do outro chorando quando há muitos necessitados desesperados no mundo lá fora somos chamados para libertar os cativos e o Senhor nos deu armas poderosas para derrubar suas fortalezas todo aquele que busca libertação de um pecado complicado ou de uma fraqueza crônica fica desesperado Se os pais virem seus filhos curados ou libertos da opressão demoníaca, então não precisam se desesperar por seus filhos. Se verdadeiramente forem humildes e se desesperarem diante do Senhor, quando jejuarem por si mesmos ou por seus filhos, descobrirão que será fácil experimentar ou ministrar libertação. Talvez eles possam experimentar o que eu passei com o pequeno Steve. Por que nós jejuamos? Eu reuni uma lista de nove motivos bíblicos para o jejum que necessariamente não precisam fazer um paralelo com a lista dos 12 benefícios do jejum listados em Isaías 58. Muitos desses pontos tratam áreas cinzentas da vida cristã e respondem algumas das perguntas mais comuns que tenho feito sobre o jejum nos últimos 20 anos. Primeiro, Jejuamos em obediência à palavra de Deus. jejum é um mergulho profundo na palavra de Deus. É uma ferramenta de líderes vitoriosos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se o registro bíblico é uma indicação, então vencedores jejumam e perdedores não jejumam. Veja o exemplo resumido do que Deus tem a dizer para os cristãos e ministros em particular sobre o jejum. Em Joel 2:12 Agora, porém, declara o Senhor: Voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. 2 Coríntios 6:4 ao 6. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos de todas as formas em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, açoites, prisões e tumultos, em trabalhos arduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. 2. Jejuamos para nos humilhar. Com a frequên- Com que frequência você precisa da graça? Você precisa sentir o poder de Deus para realizar o chamado e visão que ele colocou no seu coração. Todos precisamos do poder de Deus para ter uma vida cristã vitoriosa diária. Seria doloroso demais jejuar, pelo menos uma vez por semana, para manter limpas as conexões na sua vida? Jejuar mantém você honesto. Tiago, apóstolo, deixou claro este ponto. Se você quer poder e graça de Deus, você deve se humilhar. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Tiago 4, 10. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Graça. Se você quiser o Espírito da Graça, se quiser unção, humilhe-se. E trataremos essa questão fundamental com maiores detalhes no capítulo 5. 3. Jejuamos para vencer tentações em áreas que nos impedem de usufruir o poder de Deus. Se a unção não estiver fluindo livremente por seu intermédio, esse é o bom sinal que você precisa jejuar e orar. É tempo de limpar o canal para que o Espírito de Deus possa fluir por seu intermédio. Mais uma vez, volte ao padrão do grande pioneiro da nossa fé, Jesus. Conforme Lucas capítulo 4, Jesus saiu do deserto de tentação no poder do Espírito. Se quiser o mesmo, então faça o que ele fez. Jesus não comeu nada por 40 dias e depois, quando ele estava com fome, o diabo veio tentá-lo. Quando Jesus açoitou o demônio completamente, ele seguiu adiante em poder. 4. Jejuamos para ser purificados do pecado e ajudar os outros a serem purificados também. Conforme a palavra de Deus, Jesus levou todos os seus pecados do mundo na cruz do Calvário. Muitos de nós, se não todos... Porém, temos de tratar com as perturbações ou pecados envolventes que parecem continuar aparecendo inesperadamente e repetidas vezes. Deus não quer apenas que derrotemos tais pecados envolventes da nossa vida, mas também que possamos ir além das nossas necessidades para cobrir a brecha como intercessores por outros. Se existe um vício ou um pecado crônico que continua brotando na tua vida, humilha a sua alma em jejum a Deus e ele o purificará prepare-se para a hora em que o Senhor pedir que leve os pecados dos outros sobre si por meio da intercessão e combine sua oração intercessória com o jejum os maiores modelos disso são Jesus Cristo e o profeta Daniel podemos orar esse grande modelo de oração que vemos em Daniel 9 do 3 ao 5 para a por nós mesmos, pela nossa congregação e pelos filhos e até pela nossa cidade. Ela diz, Deus, pecamos. Deixamos os seus caminhos, ó Deus. Fomos derrotados por causa dos nossos pecados e transgressões. Agora lembre-se de que o homem que estava fazendo essa prece, Daniel, era o homem mais justo de sua geração. Era o homem que preferia orar em vez de escapar da cova dos leões e ainda dizer, Deus, pecamos. Muitas vezes compartilhei esses princípios com pastores que protestavam dizendo você não entende, estamos ótimos, estamos bem, temos uma vida piedosa. Eu digo a eles, ouçam, vocês não entendem, nós podemos estar bem, mas as nossas cidades e países estão desgraçados. Precisamos assumir a responsabilidade desse julgo e dizer, Deus, pecamos, nos transformamos em homens preguiçosos, perdoe-nos e nos restaure como cristãos intercessores, conforme o padrão do grande intercessor, somos chamados e levamos as, a levarmos as cargas uns dos outros. Isso é simplesmente uma parte inevitável de tomar diariamente a nossa cruz. Às vezes, cidades ou países inteiros jejuam para se arrepender e ser purificados do pecado. Foi isso que aconteceu no dia de Jonas. Os ninivitas eram um povo pecaminoso e violento que seria julgado e aniquilado por Deus. Mas então eles fizeram um jejum. Até mesmo jumentos, camelos e bodes jejumaram. Podemos ler em Jonas 3, do versículo 5 ao 10. Nínive voltou para o Deus vivo. Eles receberam o evangelho quando Jonas veio até eles. E agora, depois de três mil anos, quando escrevo este livro, o único cristão eleito no parlamento, Na primeira eleição do Iraque livre, veio de Nínive. Jejuar por pureza às vezes pode ser muito confuso por causa da natureza do processo da purificação. Jejuar tem um jeito especial de trazer todo o vício torpe aí de, de irritação à tona. Rapidamente você perceberá, especialmente em jejuns mais longos, que se tiver um temperamento difícil escondido, que ninguém consegue ver apenas Deus e seu cônjuge, Ele virá à tona e começará a rugir para as pessoas. Seja paciente, corajoso e não desista. O Senhor fará a limpeza. 5. Jejuamos para nos tornar fracos perante Deus, a fim de que o poder de Deus seja forte. Jejuar é uma escolha por Deus e contra a carne. Quando você jejuma, está fazendo uma escolha consciente, interior, demonstrada por um ato exterior que deseja que o poder de Deus flua por você, não é o seu próprio poder, você deseja a resposta de Deus, não a sua. Há muitos anos, quando dava os primeiros passos no ministério, recebi um telefonema de um casal que eu amava e por quem orava frequentemente. Não tinha dinheiro para economizar naquela época, mas eu me comovi muito. Quando eles disseram, irmão Marchet, estamos passando por necessidade. Os dois estavam se formando na mesma época e teriam de parar os estudos se não dessem um jeito de arrumar dinheiro para os estudos. Então lhes disse, então eles me disseram, Marchet, apenas gostaríamos que você orasse. Mas eu os amava tanto que respondi, bem, eu estava pronto para dizer que lhes daria todo o dinheiro que eu tinha na minha conta corrente. Ainda fazia alguns cursos na universidade precisava do dinheiro que havia economizado, pois assim eu poderia me matricular para aulas finais. Enquanto eles falavam, eu disse para mim mesmo, vou pegar tudo que economizei para minha matrícula e dar a eles. Era o lado carnal falando, não há nada de errado em dar àqueles que estão em necessidade. Mas dessa vez eles estavam me chamando para orar e eu estava prestes a dar-lhes o dinheiro de uma, em vez de orar. De repente Deus parecia estar falando comigo no outro ouvido, mas você quer ajudá-los ou prefere que eu os ajude? Eu disse, Senhor é claro, então orei por eles. No dia seguinte os dois receberam uma bolsa de estudos completa da universidade. O milagre da provisão não parou aí, Deus continuou a cuidar de todas as necessidades deles de modo sobrenatural pelos dois anos seguintes. De outra maneira, o lado carnal de Marges poderia ter ajudado meus amigos no máximo por três dias se tivesse limpado completamente minha magra conta bancária. O caminho de Deus é sempre o melhor. Considere o que a palavra dEle diz. Em Coríntios 2 Coríntios 12, 9 ao 10 diz, Mas Ele me disse, Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aprendi que é importante para nós, como ministros de Deus, nos tornar completamente fracos diante de Deus e nele, nesse momento é que o Senhor nos enviará o seu poder. 6. Jejuamos para liberar unção um para realizar a sua vontade. Os líderes da igreja de Antioquia jejuavam e oravam antes de enviar antes de enviar Barnabé e Saulo. Isso foi feito para que os líderes pudessem fazer a escolha certa e para garantir o sucesso da missão evangelística. Barnabé e Paulo seguiram o mesmo padrão nas cidades estrangeiras onde estabeleceram igrejas. Eles jejuaram e oraram antes de apontar os anciãos daquelas cidades. O jejum e a oração ajudaram nas suas escolhas e na garantia do sucesso ministerial daqueles anciãos. Queria que a graça e unção divinas continuassem naquelas igrejas por muito tempo, mesmo depois da ida dos apóstolos. 7. Jejuamos em tempos de crise Os homens voltam-se para Deus em oração e jejum, em tempos de crise. O livro de Esther registra o que foi provavelmente a época mais crítica da história da nação judaica. Mesmo depois do massacre brutal de Hitler, de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra, A grande guerra, milhares de judeus ainda sobreviveram em outros lugares do mundo. Na época de Esté, os judeus ainda não tinham sido dispersos e Ramá estava literalmente a um passo de destruir toda a raça judaica. O rei dos persas e dos medos já tinha assinado o decreto quando Esté ordenou que os judeus fizessem um jejum antes dela se arriscar arriscar sua vida entrando na presença do rei para obter misericórdia e perdão para o povo. Podemos ler Esther 4, do versículo 15 ao 16. Em tempo de crise, talvez você precise fazer um jejum mais agressivo de todos e se abster totalmente de comida e água. Entretanto, não aconselho fazê-lo por mais de três dias, a menos que você esteja literalmente na glória da presença de Deus. Esse jejum de três dias é o jejum que Esté pediu para o seu que o seu povo observasse. No final, Deus mudou aquela crise e trouxe libertação a todos os judeus. Em Crônicas 2.20, Judá estava novamente prestes a ser destruído por inimigos, quando o rei Josafá proclamou um jejum entre o povo. No final, eles testemunharam um dos atos mais dramáticos da libertação sobrenatural registrado na Bíblia quando os anjos de Deus vieram e eliminaram os exércitos de três nações invasoras 8. Jejuamos quando estamos buscando a direção de Deus Lê Esdras capítulo 8 versículo do 21 ao 23 Quando você precisa da direção divina Quando você está confuso quanto ao caminho a tomar, uma das melhores coisas a fazer é jejumar. Essa prática é especialmente verdade em algumas áreas confusas de relacionamentos pessoais, particularmente para aqueles cristãos que desejam saber sobre a pessoa com quem se casarão. O Senhor ensinou-me esse princípio de jejum antes de eu me casar. E eu jejuei pela minha esposa Mesmo antes de me casar e de conhecê-la Eu sabia que Deus não me havia chamado para ficar sozinho E que ele sabia quem ela era e onde estava Então jejuei e orei por ela Bonnie e eu comparamos anotações pessoais anos depois E descobrimos que na época mais crítica da sua vida Depois do divórcio de seus pais Quando ela passou por momentos muito muito difíceis Eu estava jejuando por ela e orando para que Deus lhe desse libertação. 9. Jejuamos por entendimento e revelação divina. Como cristãos, precisamos mais do que direção. Precisamos de revelação e entendimento quanto a determinadas questões, situações ou verdades bíblicas. A Bíblia diz em Jeremias 36,6 Por isso vá o templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu direi, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Às vezes a revelação do Senhor não acontece necessariamente no momento do jejum, mas depois dele. Isso aconteceu comigo na época em que o Senhor me mostrou um princípio maravilhoso de cura, durante uma grande campanha evangelística no Haiti. As reuniões aconteceram logo depois que o regime de Duvali foi instaurado no país. Deus nos deu milagres maravilhosos naqueles cultos. Entretanto, os sacerdotes, vudus e as bruxas haviam ficado tão perturbados com os nossos cultos, que pela primeira vez fizeram um chamado nacional pela rádio para uma reunião entre todos os sacerdotes, vudus e praticantes da religião, com a finalidade de nos amaldiçoar. E eu disse, que maravilha, vamos ver o que vocês conseguem fazer. Eu respondi assim porque foi essa maneira que Elias fez antes de mim. Eu sabia que Deus estava nos cercando com a sua glória. Durante essa mesma série de reuniões, certa mulher que nascera cega foi trazida à frente do altar por sua neta. Todas as vezes que aquela pequena senhora vinha até a frente do altar, apoiando as mãos nos ombros de sua neta, eu orava por ela. Todas as vezes a bênção divina alcançava e ela caía no chão como se eu lhe tivesse batido com toda a minha força. Mas eu mal tocava nela. Sabia que alguma coisa acontecia, mas toda vez que eu ajudava, perguntava como a senhora estava, vó. Ela piscava os olhos e dizia, não consigo ver. Eu só conseguia dizer, tudo bem, volte outra vez. A mesma coisa se repetiu em cada culto durante sete dias e sete noites. Ela era levada por sua neta à frente. O poder de Deus alcançava, seu corpo começava a tremer e ela caía. Eu sabia que era o poder genuíno do Senhor, derrubando aquela mulher. Era óbvio que eu quase queria que o Senhor fosse gentil. Todas as vezes que eu ajudava, eu perguntava, como a senhora está? E ela se agitava toda e dizia, ainda não consegui enxergar. Eu realmente estava lutando com aquela situação. Como você pode imaginar, quando se conduz cultos de cura, necessariamente não queremos que a primeira pessoa que vem orar seja um cego de nascença. Há uma forte tentação de pedir que as primeiras sejam aquelas pessoas com dor de cabeça ou verrugas. Ah, pelo quarto dia, eu já estava ficando cansado de ver a vovó vindo à frente para orar. Agradecer a Deus porque ela não estava pedindo cura para mim, mas para o Senhor. Mais uma vez a mesma coisa aconteceu. Na verdade, a mesma coisa aconteceu... No quinto dia e no sexto dia, ela vinha à frente, eu orava, ela caía, eu ajudava a se levantar, ela balançava sua cabeça dizendo não e eu dizia Deus abençoe, volte outra vez e assim por diante. No último dia de culto de campanha no Haiti, minha vovó predileta veio mais uma vez com as mãos apoiadas nos ombros da neta. Mais uma vez eu orei por ela e novamente o incrível poder de Deus a derrubou no chão exatamente como todos os outros cultos mais uma vez eu me ajoelhei e disse Deus abençoe vovó e continuei mas dessa vez o Senhor me disse ajude-a então eu disse tudo bem voltei e ajudei a senhora a se colocar de pé mas outra vez eu perguntei a ela como está vovó ela piscou os olhos e disse consigo ver tudo claramente Deus havia criado novamente os seus olhos por completo e lhe dado a vista pela primeira vez na sua vida exteriormente eu exclamei que maravilha Mas no meu interior dizia, Deus, o Senhor poderia ter feito isto no primeiro dia. Muitos meses depois, durante um longo período de jejum e oração, eu estava dirigindo por uma rua no sul da Flórida, onde eu morava na época. Eu estava concentrado no meu negócio e nem mesmo estava orando no 18º dia do jejum, quando de repente comecei a ver cenas da época em que havia orado por aquela preciosa vovó no Haiti, bem diante dos meus olhos. Era como se estivesse assistindo um videoclipe colorido a, a, daqueles momentos de oração. Havia pensado muitas vezes sobre os sete dias que tinha orado por aquela mulher cega. E de repente encontrei-me revivendo aqueles dias em cores. Apenas dessa vez eu percebi que estava vendo por meio dos olhos do Espírito. Quando aquela mulher veio orar, a cada reunião, o Senhor me mostrou que havia uma criatura semelhante a um polvo, com diversos tentáculos envolvendo seus olhos. Todas as vezes que eu orei, a unção divina alcançava a mulher e derrubava um dos tentáculos. Durante a segunda oração, um segundo tentáculo foi removido sobrenaturalmente. Durante a terceira oração, o terceiro caiu. Finalmente, na última noite, no último culto, a mulher veio à frente e apenas um único tentáculo envolvia, tentáculo envolvia os seus olhos. Era o espírito de cegueira, o demônio principal que a mantivera na escravidão em um mundo de trevas. Quando orei por ela no último dia, o último tentáculo veio abaixo e ela conseguiu ver nitidamente. O Senhor me revelou que naquele momento obstruções demoníacas nos seguravam e nos agarravam com muitos braços. Todas as vezes que você ora sobre a unção, alguma coisa acontece, pode contar com isso. O Senhor diz a muitos de nós, não fiquem desanimados, continue orando até que o último tentáculo caia e você veja. A Cura e a Libertação